Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È durato per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco, ma l'incendio di un magazzino all'Aziano Decimo scoppiato ieri è stato spento, scongiurato dal rischio di inquinamento ambientale. Dall'autonomia differenziata al dimensionamento scolastico sono alcuni dei temi proposti dalla carovana della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL, oggi la Tappa Udine. Di corsa per contribuire alla creazione al burlo di Trieste di una stanza dedicata alle donne vittime di violenza è la bavisela di Natale che, dalle 10, ha animato il centro di Trieste. l i g o r p r e s i e n t e n o i c o l i a l l o g g buongiorno d a Alessandra Zigaina e a n d r e a Saul. L'incendio di Azzano Decimo è stato dunque finalmente spento, ma fino a questa sera rimarrà in zona un presidio dei vigili del fuoco per verificare che non si riaccenda qualche focolaio, scongiurato anche il rischio di inquinamento atmosferico. È durato per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio che ha devastato i magazzini del mobilificio f i v e r ad Azzano Decimo. Le squadre sono arrivate da tutte le sedie dei comandi di Pordenone, Udine e Belluno. In supporto anche i colleghi della base di Aviano e il personale dei gruppi operativi speciali con escavatori e s c a v a t o r i e palemeccaniche. L'incendio si può considerare spento, ma almeno fino alle 20 sarà attivo un presidio per raffreddare le strutture incendiate e bonificare eventuali focolai、e、residui. Scongiurato fin da ieri sera il rischio inquinamento, la Regione ha fatto sapere che i rilievi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente hanno evidenziato valori nella norma. Il livello di guardia è dunque tornato sotto la soglia di allarme dopo una giornata di grande apprensione. Era visibile da tutto il Friuli, l a colonna di fumo che si alzava dalla struttura di 10.000 m2 di superficie, che è la sede espositiva di un'azienda del settore legno arredo attiva a Pasiano di Pordenone. Danni ovviamente ancora da quantificare, ma comunque ingenti e da chiarire con il lavoro dei vigili del fuoco e gli accertamenti dei carabinieri anche le cause del rogo. Erano in corso lavori di rifacimento del tetto da parte di una ditta esterna, le fiamme potrebbero essere partite da lì. Le indagini stanno verificando anche se nel cantiere tutte le procedure siano state s e g u i t e correttamente. Tre degli operai impegnati sono stati portati in ospedale per una leggera intossicazione. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Una violenta protesta è scoppiata ieri, ma la notizia è stata divulgata poco fa nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di s o n z o Alcuni ospiti hanno appiccato sei diversi incendi e materassi, coperte ed effetti personali, alimentando la tensione con un lancio di oggetti verso il personale di vigilanza. Per consentire lo spegnimento delle fiamme e ripristino dell'ordine all'interno delle camerate, la questura ha risposto all'ingresso di alcuni operatori delle forze dell'ordine. Dopo Gorizia e Monfalcone ha fatto tappa a Udine la carovana della Federazione Lavoratori della Conoscenza, della CGL. che Promuove un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione su diversi temi, tra cui l'autonomia differenziata e il dimensionamento scolastico. Oggi, fino alle 13, qui sotto la loggia degli Orello a Udine, stazionerà il camper della CGL, della categoria FLC, cioè quella dell'istruzione e della ricerca, per lanciare un messaggio, come scritto qui su questo mezzo: la conoscenza non si spezza. Una mobilitazione contro l'autonomia、eh, differenziata, che ci riguarda in parte in quanto Friulienza Giulia, perché ovviamente è già regione a statuto t speciale, contro il definanziamento、eh, della pubblica、eh, istruzione. Abbiamo con noi il segretario regionale、eh, proprio dell'FLC e CGL che è qui a, a fare volantinaggio, Massimo Gargiulla.、Allora, Perché questa mobilitazione? È assolutamente necessaria questa mobilitazione, in quanto, a nostro avviso, l'istruzione pubblica in Italia è sotto attacco. Gli oggetti dell'autonomia differenziata vuol dire creare 21 sistemi diversificati di istruzione e andiamo in palese contrasto con i principi della Costituzione. Si parla molto di dimensionamento scolastico, qui a causa di ragioni demografiche、eh, sono state accorpate diverse scuole. Sì,、eh, ecco il dimensionamento scolastico è uno di quegli strumenti con cui si sta depauperando il sistema pubblico di istruzione. A nostro avviso. La denatalità non c'entra nulla con il dimensionamento che è stato attuato in questa regione, ma si tratta dell'ennesimo alibi per procurare gli ennesimi tagli. Voi siete contrari anche alla regionalizzazione della scuola? Certo,、eh, ripeto: l'Italia, il nostro slogan è appunto stesso paese, stessi diritti. Non vorremmo rivivere nell'istruzione ciò che stiamo già patendo sul sistema sanitario. Udine Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questa mattina a l a bavisera di Natale ha ricavato della corsa andrà al burro g a r o f o l o per aprire una stanza per le donne che subiscono violenza di genere. In 600, in fila per le iscrizioni pettorali in una piazza unità invasa da uno splendido sole di dicembre. In 600, con qualcosa di rosso, un cappello di Babbo Natale o la giacca, per portare di corsa attraverso Trieste un messaggio forte contro la violenza sulle donne, per portare valori e voglia di cambiamento rispetto ad una piaga antica e purtroppo ancora attuale. È un tema sicuramente attuale e molto importante, per cui abbiamo deciso di scendere in campo. diciamo. Cioè, Ci teniamo sicuramente, ecco. Anche se poi è sicuramente un gesto, ma le cose da fare riguardano tutti nella vita di ogni giorno. La corsa ti aiuta sia fisicamente,、e、aiuta cazzini, pieno, ti aiuta moralmente,、no, ti aiuta psichicamente, no, e dimentichi no, un po' no, alcuni no, momenti b r u t t i Lo stare assieme è fondamentale, si combatte la violenza, si combattono tanti più piccoli mali. Siete tutte donne? Sportive,、sì. eh, solo un uomo, purtroppo. Lo facciamo per la causa che c'è. Per questa per stanza che. v verso、ecco. le donne,、Anche. soprattutto? soprattutto sì, sì, sì. Siete un gruppo familiare, mamma, papà? m i m b o Esatto. Lo fate per divertimento ma anche per la causa? Assolutamente, assolutamente sì.、Eh, ci piace trasmettere questi valori a nostro figlio. La bavisella di Natale, 5000 metri di anello nel centro cittadino, promossa dalle associazioni Miramare、e、Trieste Atletica, ha devoluto l'intero incasso delle iscrizioni, 3.000 euro, all'ospedale materno-infantile Burlo g a r o f o l o che aprirà una stanza rosa, uno spazio sicuro e di supporto psicologico per donne che subiscono violenza. C'è ancora tanto lavoro da fare, però, dalle piccole cose, poi magari si inizia a camminare poi a correre e speriamo che si riesca ad arrivare da una situazione insomma, migliore. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport nel pomeriggio al Friuli. Scontro diretto per l'Udinese che alle 15 trova il Sassuolo. Necessari tre punti per allontanarsi dalla zona rossa. In Serie C Triestina a Novara per restare in scia del Mantova Capolista. Calcio d'inizio alle ore 14. Per il basket invece brutta sconfitta ieri sera per la Giosteco Cividale, battuta 62-85 in casa da Piacenza. Oggi in campo le altre due regionali, entrambe a le l ore 18. Pallacanestro Trieste in casa contro 100. Udine invece va a chiusi in Toscana. Sul campo dell'ultima in classifica. E ora il meteo: il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Le temperature registrate alle 1 1 a Trieste 11 gradi, Udine 8,5, Gorizia 8, Pordenone 6,5, Forni di Sopra 9,5, Piancavallo 6,5, Tolmezzo 4, Tarvisio 0 gradi, Sapada p meno 1, Monte Zoncolan e Monte Lussari 8,5, Grado 8,5, Lignano 7,5. Queste invece le previsioni dell'ARPA Friuli-Venezia Giulia. Per oggi cielo in genere sereno su tutta quanta la regione con il passaggio di qualche temporanea velatura in quota. Temperature miti in montagna con inversione termica nelle valli, zero termico a 3.000 metri circa. Per domani cielo in prevalenza sereno su tutta la regione con aria secca a tutte le quote. Temperature eccezionalmente alte in quota ancora con inversione termica. Temperature alte in zona collinare sul Carso, zero termico sempre a 3.000 metri, anzi a 3.300. Ricchissimo il programma degli appuntamenti musicali previsti oggi in Regione. Nella prima edizione del giornale radio vi abbiamo dato conto di alcuni, vediamone altri. Atto il mezzo, gran finale dei concerti di San Martino in Carnia l Museo Carnico, il trio Ioannes, che comprende il primo violino della scala Francesco Manara, il primo violoncello Massimo Polidori e il pianista Claudio Voghera. Suonerà Beethoven e Dvorak alle 20.30. e、30. A Porcia in scena stasera un concerto di gospel natalizio. In veste sinfonica, la FVG Orchestra si esibisce con l'ensemble vocale The New Voices Project, eseguendo brani arrangiati dal maestro Rudy Fantini, insieme a loro la solista Leslie Secchi, alle 21 al Duomo di San Giorgio. All'ingresso dell'ospedale di Udine si terrà oggi il concerto dell'orchestra Audimus. L'obiettivo, spiega il direttore d'orchestra, il maestro Francesco Gioia, è di portare musica in un luogo dove convivono speranza e sofferenza. In programma brani di Mozart, Schubert e Wagner. L'appuntamento alle 17 di fronte al padiglione 1 dell'ospedale. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Andrea Saul. e In regia, per la parte tecnica, Federico Comar e e Riccardo Ostoic. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.